Повернись назад до майбутнього. Що це за наказ? Що це за вимога? Думав я, і нарешті зрозумів. Повернись у майбутнє через минуле, щоб люд знав, як у той буремний час жили і діяли твої побратими, яких уже між нами нема, як і ті, хто ще залишився в живих. Так народився мій задум написати повість чи роман, в якому головну роль відіграватиме не традиційний герой звитяжець, а звичайний воячина-антигерой. Коли я читав спомени дивізійників і книги про дивізію, мене вразило те, що в них дуже рідко змальовувались психологічні переживання вояків чи звичайні події. І я помандрував у минуле. Задумати це одне, а виконати це немов приємний сон, котрий розвіюється. Коли ти прокидаєшся від страшного головного болю. Та все ж моя пробуджена муза не жартувала і не давала мені спокою. Тож я сів до письмового столу. І на друкарській машинці тик-тик-тик-тик з'явилася перша чернетка. Прочитавши її цілком, я не певний. В одному певний. Це буде повість, а не роман дав прочитати моєму рідному і довіреному критикові, дружині. Чи прочитала всю мою повість, не знаю, але чомусь довго нічого про неї не згадувала. Коли я врешті почав наполягати, яка її думка, вона коротко відрубала, немов шаблею по-живому. Хто так пише романи? Це не роман, а повість, пояснюю. Все одно, і особливо твої діалоги. Еге ж, Діалоги. Найбільша турбота. Діалоги вояків. Я такого сподівався від традиційного читача. Відповідати не було як і що. Сів я до другої версії і тик-тик-тик-тик. Не знати чому, але сам знаю, вже від першого дня служби вояки вживають, м'яко кажучи, не цивілізовану і не культурну мову, а просто військову не просяклу гіркотою чи вульгаризмами, а народною, переплетеною частими брудними словами, однак не матюками. В англомовній літературі така мова і слова вже були давно прийняті, але в українській. А як тоді достовірно відтворити життя вояка? Хіба зробити його німим? Другу версію я вже дав прочитати своїм приятелям. Не всі здобулись на критику, але слід згадати цінні зауваження Ганни і Василя Палієнків. Ганнуся Палієнко належала до читацького гуртка, який обговорював нові видатні твори. У Василя Палієнка найулюбленішим гоббі була гра у бридж. Я належав до його бриджового кола, де ми кликали його дядя Вася. Він працював у фірмі, яка мала нагляд над продукцією і будівництвом усіх електростанцій у провінції Онтаріо. Він теж був головою молодіжної організації «Пласт» і написав велику книгу «Пластовий уклад». Хтось зауважив, що в моїх творах чорно-білі образи, як у старих кінофільмах, ніби я не розрізняю інших барв. Але найцінніші поради я отримав від автора вже кількох книг Віталія Бендера з Англії. Він був головним редактором газети «Українські вісті», заснованої Іваном Багряним. Про теоретичну схему повісті, яку мені Бендер виклав, не буду розводитись, але він порадив. Мене колись один досвідчений літератор вчив. Роман чи повість без жінки – це повний літературний твір і успіху не матиме. Знову до письмового столу. Тепер мені потрібен редактор-порадник. І як член об'єднання українських письменників на еміграції «Слово», я звернувся до його голови Юрія Стефаника, літератора, сина славного новеліста Василя. Юрій жив в Едмонтоні, і він погодився і написав у листі «Повість «Останній постріл» таки добра, аби не сказати «дуже добра», може, Найкраща з усіх написаних на цю тему Ваша повість чиста епіка В листі ще додав, що йде перевірити своє здоров'я Бо його лікар запідозрив у нього рак Через кілька днів написав, що, на жаль, цей діагноз підтвердився Незабаром 24 квітня 1985 року помер Живучи в Австралії я був знайомий з Дмитром Нитченком, чи радше я знав про нього. Він – педагог і письменник, псевдонім Дмитро заснував своє видавництво «Ластівка», написав і видав ряд книг. Саме він і став стилістичним редактором повісті і прислав протягом 1986 року цілий ряд порад. Ми листувалися до 1990 року. Часом, протверезівши від творчої памороки, я був не радий, що взявся не за своє діло. Але міфологічно-алегорично висловлюючись, моя муза не випускала мене зі своїх обіймів, часом болючих, часом приємних, як невільника-коханця. Закінчивши останній розділ, я знеможений тихо заплакав. Над долею персонажів у повісті. Чи від радості, що закінчив двір? Чи з любові до невидимої, неіснуючої уявної музи? Заголовок «Останній постріл» – це символічний кінець війни. А для вояка української дивізії – початок нової баталії. Обкладенка Ореста Слубчинського. Голова вояка на мушці Кріса. У підзаголовку слід пояснити фабулу задом. Це не і не історія. Це повість про справжні воєнні події, тобто зображення реальних подій через імплікацію художніх прийомів і літературних засобів. Решта – це епілог, антикульмінаційний, прозаїчний ряд подій, ясна річ з різними вивертами.